فَإِنَّا أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيْهَ دِي مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَآذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ معاشر المسلمين جماعة صلاة العيد Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada kata yang pantas kita persembahkan di hadapan Allah Rabbuna Rabbul Alamin. Melainkan puji-pujian yang setinggi-tingginya. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan Pujian yang, <tuhi ban mubarakan fih> yang sebesar-besarnya tercurahkan hanya kepadanya Jalalawalad dan syukur kita dengan setinggi tinggi syukur atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua sehingga pada pagi yang cerah ini pada hari yang berbahagia ini hari Aidil Muslimin merupakan hari raya kaum Muslimun yang pada hari ini kita semua dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma Katakanlah wahai hamba-hamba Allah dengan semata keutamaan dan rahmat dari Allah berbahagialah kalian berbahagialah kalian wahai hamba-hambaku Fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un Kebahagiaan kalian itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Oleh karena itu, wahai muslimin, kita semua, kaum muslimin wal muslimat di berbagai penjuru dunia sedang berbahagia. Sedang berbahagia dengan pembalasan dan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersusah payah, setelah kita mencurahkan juhud dan semangat kita dalam beribadah kepada Allah di bulan suci yang mubarakah. Dengan puasa di siang harinya, qiyamul layl di malam harinya, tilawatul quran, bermajlis ilmu, bersedekah, dan berbagai amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Apakah sepantasnya Allah subhanahu wa ta'ala memberi balasan kepada hamba-hambanya tersebut dengan kebahagiaan di hari yang mubarakat ini. Di hari Eid kaum muslimun barakallahu fikum. Dan ini ketahuilah ma'asyur muslimin bahwa ini adalah merupakan bagian terkecil dari kebahagiaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tabungkan di hari kiamat kelak kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa taala pendamkan kita akan jumpai kebahagiaan itu dan kita akan raihnya di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah lak. Kebahagiaan yang hakiki ya barakallahu fikum. Oleh kerana itu nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberitakan dalam hadis yang mulia dalam sahih al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadisul kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liṣāmi farḥatan idhā afṭara fariḥa bi-fuṭrihi wa idhā laqiya rabbahu fariḥa bi Kata Allah taala, orang-orang yang berpuasa baik di bulan suci Ramadan atau di luar dari bulan suci dari puasa-puasa sunnah, maka baginya dua kebahagiaan, dua keberuntungan, dua kemenangan. segerakan Allah dan termasuk pada hari ini kita berkumpul dalam kebahagiaan Allah Jalla wa'ala iaitu ketika kita berbuka ketika hamba-hamba Allah yang berpuasa, berbuka dan di hari ini kita sedang berbuka setelah kita bersungguh-sungguh dan berupaya mencurahkan segala semangat kita dalam beribadah kepada Allah maka pantas Allah Taala menghadiahkan dan menganugerahkan kita kebahagiaan pada hari ini, Barakallah Fikom. Dan ketahuilah kebahagiaan yang hakikiyah, kebahagiaan diumur kiamat ketika kita berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menghadap kepada Allah dengan membawa puasa kita, membawa kiamul laik kita, membawa tilawatul Quran kita, membawa sedekah kita dan membawa seluruh amalan-amalan ibadah kita di hadapan Allah. Sepantasnya Allah Subhanahu Wa Taala memberi balasan kepada kita Barakalohikum di hari yang hari seluruh manusia merasa takut dan merasa khawatir dia akan binasa karena mengingat dosa-dosanya kesalahan-kesalahannya ketoliman-ketolimannya begitu banyak maka tidak ada lain yang menebus semua itu maasi Muslimin wal Muslimat adalah amalan-amalan soleh kita. Adalah amalan-amalan ibadah kita di dunia. Oleh karena itu. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghisap kita semua di umur kiamah. Allah ta'ala menerbangkan. Suhu kita. catatan amalan-amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan. Ikrab kita. Baka kafabi nafsika alaika lia mahasibah. Wahai hambaku. Bacalah catatan amalanmu. Engkau lah yang menghisap dirimu sendiri. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yughadiruka ghairatan wala safiratan illa sahah. Dalam catatan amalan itu, tidak ada yang tersisa, yang besar ataupun yang terkecilnya, semua tertulis dan tercatat dan Allah pampangkan di hadapan kita barakallahu fikum. Seketika itu kita akan merasa hancur dan binasa Karena mengingat dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak Maka tentunya kita semua berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita berjuhud, bersungguh-sungguh Dalam beribadah kepada Allah di bulan yang mubarakah tersebut Bulan suci Ramadan Semoga kita keluar darinya mendapatkan pengampunan dari Allah sehingga kita menerima catatan amalan kebaikan kita di hari kiamat kelak bi anini dengan tangan kanan kita lalu kita menggenggam suhuf kita dan kita meninggikan suara kita menghadap kepada Allah dengan membaca ha umqrau kitabiyya innil dunantu anni mulakin hisabiyya fa huwa fi aishatin radiyyah fi jannatin aliyah Kutubu adaniyah Kulu wasyarabu am Bima aslabtum fil ayamil khaliyah Wahai Seluruh manusia Inilah catatan amalanku Yang aku yakin ketika di dunia pasti Akan menerima catatan amalan ini Dan hari ini Allah membuktikannya Kita menerima catatan itu melalui tangan kanan kita Bahawa fi isyatir radiyah Maka hamba tersebut dalam kehidupan yang diridhai oleh Allah, di Rasulullah, di Jannah Alia, di Surga yang tinggi. Barakalawikum. Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke dalam Surganya yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan yang tidak pernah kita bayangkan. Ajdul ibadil salihin, mana ain rad, walau dun semiat, walau kotor ala kolbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kata Allah di hari kiamat kelak dengan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, tidak pernah didengarkan oleh telinga mereka, bahkan tidak pernah terbetik dalam kolbu kolbu mereka, akan kenikmatannya yang kekal abadi selama lamanya barakallahu fikum dijanjikan oleh Allah taala untuk orang-orang yang saleh lalu kemudian Allah taala menyatakan fasma'u faqra'u insittum qaulahu jalla wa ala fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min kurrati ayun jaza'an bima kan yu'malu suatu jiwa tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh Allah, apa yang ditabungkan oleh Allah darinya untuknya Kenikmatan yang kekal selama-lamanya dengan sebab amalan-amalan mereka, dengan sebab kebaikan-kebaikan mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, masuk Muslimin dalam ayat yang telah saya bacakan dalam suratul Hakam, bahwa hamba-hamba Allah yang menerima Bima catatan suhupnya dari tangan kanannya, firishatin rodiyah, fijanatin aliyah, kutubu hadaliyah, kulu wasyrobu hani ambima aslak tumfil ayamil kholiyah. Dalam surga yang ditinggikan, dari buah-buahan yang dia petik darinya, sesuka hatinya. Kemudian Allah katakan, kulu wasyrobu, makanlah dan minumlah dengan sebab hari-hari amalan-amalan kalian di dunia yang telah berlalu yang Allah jadikan sebagai tabungan bagi kalian maka di hari tersebut Allah Subhanahu wa taala wujudkan Imam Mujahid rahimahullah taala menyatakan dalam menafsirkan ayat ini dalam surah As-Sajadah "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamil khaliyah" yang dimaksud adalah dengan sebab Puasa-puasa yang kalian tegakkan di dunia. Kalian tinggalkan makan dan minum. Meninggalkan syahwat karena Allah. Maka pantaslah Allah membalas dengan surga yang tinggi. Dengan kenikmatan yang kekal abadi. Yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Tidak pernah kita dengar dengan telinga ini. Bahkan tidak pernah terbetik dalam benak kita barakallahu hikm karena itu wahai muslimin jemaah ittrahimani wa rahimakumullah taala jami'an hmm. maka orang-orang yang berpuasa mendapatkan dua kenikmatan dua kebahagiaan kebahagiaan di dunia yang diserahkan oleh Allah dan kebahagiaan di hari akhirat kelak ketika dia berjumpa kepada Allah subhanahu wa taala dan ketahuilah wahai muslimin bahwa amalan puasa ini memiliki keistimewaan yang khusus di sisi Allah Jalla Wala. Wa Allah taala berfirman di dalam haditsul Kursi bahawa seluruh amalan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. 10 kali lipat, 700 kali lipat, berkali-kali lipat. Tetapi khusus amalan puasa, Allah taala menyatakan wa fa innahu li wa ana ajzi Amalan puasa itu khusus untukku. Dan aku mengistimewakannya kepada pemiliknya. Khusus Barakallahu'alaikum. Dijelaskan oleh sebagian para ulama kita. Bahawa amalan puasa itu akan tersimpan di sisi Allah sebagai tabungan. Dan tidak akan digugurkan dengan kedoliman-kedoliman dosa-dosa kita yang kita lakukan di dunia. Berbeda dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dia dapat dikisos dan terkurang timbangan beratnya di mizan, karena sebab kedoliman dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi amalan puasa dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberi balasan yang tidak terhitung. Oleh karena itu, marilah maa syir Muslimin jama'at rahimani warahmatullah. Kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Kita berdoa dan memohon kepada Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbahagia, yang beruntung dan meraih hadiah balasan dari Allah Taala dari amalan-amalan yang kita lakukan di Syahrul Ramadan di bulan puasa yang telah berlalu. Semoga kita termasuk dalam hadit Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau menyatakan walillahi utaqo minan nar wadhalkafik semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang terbebaskan dari siksaan api neraka dan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di setiap malam dari malam-malam Ramadan Allah memiliki kelompok-kelompok dari hamba-hamba Allah yang terbebaskan dari siksaan api neraka Semoga kita termasuk di dalamnya barat Allah itu. Dan kita berlindung kepada Allah. Dari hamba-hamba Allah. Yang masih bergeliman di dalam dosa. Yang masih ternina bobokan dengan dunia ini. Dia belum bertobat kepada Allah. Dia belum menyesal kepada Allah. Sehingga dia memasuki Ramadan. Dan keluar dari Ramadan. Dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah, naudzubillah. Maka Nabi sallallahu sallam bersabda dalam hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya, "Ragi ba'an famriin, ja'a alaihi Ramadan, thumma falam yughfar Celaka dan celaka seseorang, yang memasuki bulan Ramadan, lalu dia keluar darinya, dalam keadaan dia tidak mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya na'udzubillah kita berlindung kepada Allah Barakallahu semoga Allah tidak menggolongkan kita, dari hamba-hamba yang tidak mendapatkan ampunan, sehingga dia muat bin nar, terancam dengan neraka Allah, dia terancam dengan kesengsaraan di dunia terlebih-lebih diomul kiamah maka yang terakhir ma'asyirul muslimin Pada kesempatan khutbah yang berbahagia ini dia mu'ayidul muslimin pada hari raya kaum muslimin pada tahun 1443 Hijriah atau pada bulan Mei 2022 Masehi sebagai penutup dari khutbah yang berbahagia ini saya nasihatkan khususnya kepada kaum wanita kepada kaum muslimah Muminat Dan kepada kita semua Menjadilah kalian Wanita-wanita yang solehat Kauditat Taibat Saihat Menjadi wanita-wanita yang soleh Yang ahli ibadah Yang Taat kepada Allah Taat kepada Rasulnya kemudian taat kepada suami-suaminya jadilah kalian wanita-wanita yang diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai wanita-wanita surga bidadari-bidadari surga untuk suami-suami kalian di dunia iaitu Allah Subhanahu wa taala menyatakan mensifati wanita-wanita bidadari di surga طرف lam yatamithun na'isun qabla hum walajan di dalam surga ada bidadari-bidadari hasiratut tarf -bidadari. mereka menundukkan pandangannya mereka tersipu malu di hadapan suaminya karena ketaatannya karena penghormatan dan pemuliaan terhadap suaminya di surga dia tertunduk wanita seperti yang diberitakan oleh Allah di dalam syurga yang Nabi SAW memberitakan dalam hadis terkait dengan wanita syurga kata beliau sebagaimana dalam Sahih al-bukhari rahimahullah lau annam rota ay mra'atan min al jannah ditolatilah ahli dunia lah ada azm aybainahuma, walamalatsurihan, walanasifuha alarasya khair mina dunya wa mufiha. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa kalau pen, wanita penduduk surga diturunkan di bumi ini kata Allah, diturunkan di bumi ini, Afwan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka dunia ini terangi oleh cahayanya seluruhnya seluruh bumi ini menjadi terang dengan cahaya bidadari tersebut dan dia memancarkan menyemburkan bau yang harum yang dicium oleh seluruh penduduk bumi ini dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam khimar khimar jinbah di atas kepala wanita penduduk surga Wanita bidadari Itu lebih baik Daripada dunia dan seluruh isinya fikum Ini merupakan motivasi bagi kita semua Dan secara khusus bagi kumahat Muslimat mu'binat Untuk menjadi dan mencontoh Wanita-wanita surga bidadari Bidadari di surga Yang disifati oleh Allah Ta'ala Dan disifati oleh Nabi kita SAW. Dan sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua kaum mu'minun, muslimun untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah dengan mengharap ridho Allah mengharap surga Allah dan mengharap bidadari-bidadari di surga wanita-wanita di surga itulah kenikmatan yang hakikiya ma'asyur muslimin semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberi bimbingan kepada kita sehingga kita meninggalkan dunia ini menghadap kepada Allah dalam keadaan kita husnul khatimah ditutup dengan amalan-amalan yang baik amin ya rabbal alamin allahummagfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ar-rahim rabbana atina fi dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azab an-nar Wa kina azab an-nar Subhanaka Allahumma wa bihamdik Ashadu an la ilah anta astagfiru kawatubu ilaih Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh